faderns vittnesbörd kapitel 8 verserna 12 till och med 30 12 Sedan talade Jesus till dem och sade Jag är världens ljus den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus 13 Fariseerna sade då Du vittnar om dig själv mitt vittnesbörd är inte giltigt 14 Jesus svarade Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går 15 Ni dömer på människovis jag dömer ingen 16 Om jag ändå dömer är min dom riktig Eftersom jag inte är ensam. Han som har sänt mig är med mig. 17. Och i er egen lag står det att var två vittnar är giltigt. 18. Jag vittnar om mig själv och mig vittnar också fadern som har sänt mig. 19. Då frågade det. Var finns din far? Jesus svarade. 20. Ni känner verken mig eller min fader. Kände ni mig skulle ni också känna min fader. 20 Det var vid skattkammern han sade detta medan han undervisade i templet. Men ingen grep honom hans stund hade ännu inte kommit. 21 Sedan sade han till dem Jag går bort och ni kommer att söka efter mig men ni ska dö i er synd dit jag går kan ni inte komma 22 Judarna sa det då tänker han ta sitt liv eftersom han säger att vi inte kan komma dit han går 23 han sa det till dem ni hör hemma här nere jag är ovanifrån ni tillhör denna världen Jag tillhör inte denna världen. 24 Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är, skall ni dö i era synder. 25 Det frågade Vem är du då? Jesus svarade Varför talar jag alls till er? 26 Jag har mycket att säga om er och mycket att dömma er för. Men han som har sänt mig talar sanning och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen. 27. De förstod inte att han talade till dem om fadern. 28. Och Jesus sade: När ni har upphöjt människosonen skall ni förstå att jag är den jag är vad jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig 20 Och han som har sent mig är med mig han lämnar mig inte ensam eftersom jag alltid gör det som behagar honom 30 När han sade detta kom många till tro på honom